Kapittel 31 Og videre skjedde det i det 11 året, i den tredje måneden, på den første dagen i måneden, at Jehovas ord kom til meg, og det lød. Menneskesønn, si til Farao, Egypts konge, og til hans folkemengde. Hvem er du blitt lik i din storhet? Se, en asyrer, en seder på Libanon, med vakre grener, med et kratt som ga skygge, og høy avvekst, slik at en stopp viste seg å være blant skyene. Det var vann som fikk den til å bli stor, vanndypet fikk den til å vokse seg høy. Med sine strømmer gikk det rundt omkring det stede hvor den var plantet, og sine vannrenner sendte det ut til alle markens trær. Derfor ble den høyere av vekst enn alle de andre trærne på marken. Og den skrener ble mer og mer tallrike, og den skvister ble stadig lengre, fordi det var mye vann i dens vannløp. På den skrener bygde alle himmelens flygende skapninger sine redder, og under dens kvister fødte alle markens ville dyr sine unger, og i dens skygge bodde alle de folkerike nasjonene. Og den ble vakker i sin storhet, i sitt blavverks lengde, for dens rotsystem viste seg å være over mange vann. Andre sedrer i Guds hage kunne ikke måle seg med den. trær hadde ingen likhet med den hva dens grener angikk, og platantrær viste seg ikke å være lik den når de hjalp kvister. Ikke no annet tre Guds sage lignet den i den skjønnhet. Vakker gjorde jeg den med dens veldige bladverk, og alle de andra av edens trær som var i den sanne Guds sage missunnte den stadi. Derfor, detta er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi du ble høy av vekst, slik at den strakte sin topp helt opplandt skyene, og dens hjerte opphøyde sig på grund av dens høyde, så skal jeg gi den i nasjonenes voldsherres hånd, han skal med sikkerhet gå til handling mot den. I overensstemmelse med dens ondskap vil jeg drive den ut, og fremmede, nasjonenes tyranner, skal hogge den ned, og folk skal forlate den på fjellene, og i alle dalene skal dens blaverk sannelig falle, og dens kvister skal bli brukket i alle jordens bekkefar, og fra dens skygge skal alle jordens folk stige ned, og de skal forlate den. På dens fallende stamme skal alle himlens flygende skapninger bo, O på dens kvister skal alle markens ville dyr visselig være, for at ingen av de trærne som står ved vann skal bli høye av vekst eller strekke sine topper helt opplandt skyene, og for at ingen som drikker vann skal stå opp mot dem i sin høyde, for de skal sannelig alle sammen bli overgitt til døden, til landet der nede, midt i blant menneskesønnene, til dem som far ned i graven styp. Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt.» På den dagen, da den farer ned til Sjeol, skal jeg visselig forårsake sorg. For dens skyld vil jeg dekke til vanndype, så jeg kan holde igjen dett strømmer, og så de mange vann kan bli holdt tilbake, og for dens skyld skal jeg formørke Libanon, og for dens skyld skal alle markens trær svinne bort. Ved lyden av dens fall skal jeg sannelig få nasjoner til å riste, når jeg fører den ned til Sjeol sammen med dem som farer ned i gravens dyp og i landet der skal alle edens trær bli trøstet, de ypperste og beste på Libanon, alle de som drikker vann. Sammen med ham har de også selv fart ned til Sheol, til dem som er drept med sverde, og dem som i egenskap av hans sett har bodd i hans skygge, midt i blant nasjoner. Hvem er du altså blitt lik i herlighet og storhet blant edens trær? Men du skal visselig bli ført ned sammen med edens trær til landet der nede. Midt iblant de uomskårene skal du legge deg, sammen med dem som er drept med sverde. Dette er fara og hele hans folkemengde, lyder en suverene herre Jehovas utsagn.»